Einde van die openlijke wonderdade van Yahshua in Egypte, hoofstuk 225. Die godelike in die kynkie treed terug. Laaste opdrachte van die kynkie vir Josef en Sirenees, die nageris. se speciale barmhartigheid by die kynkie Yahshua. Nader die saak met die komeet afgehandel was, sê die kynkie aan Joosef, Josef, Josef Tydens hierdie twee daai het ek my soos een rechte meester van die huis gedra, en jylle het allemaal het my gehoor saam. Maar, van nou af aan dra draak hierdie plek van die huismeester weer aan jou oor, en soos jy alles sal reel, so moet dit ook gebeur. Van nou af aan is ek weer soos elke mensekind, en dit moet ek wees, want ook my lichaam moet groei vir jylle almalse verlossing. Verwacht daarom nou, en in die toekomst van hierdie land geen openlijke wonnedade meer van my nie. Maar laat jylle nie verwaar wat betref jylle geloof en vertrouwe in my mag en my gesag nie, want wat ek was van ewigheid, dit is ek altyd, en dit sal ek wees in ewigheid. Wees daarom nooit bang vir die wereld, wat in my oe niks is nie, maar sorg daarvoor, dat jylle nie aan my twyfel nie, want dit sou die dood van jylle siele beteken. Joosef, neem jy hiermee die huishoudelike roer weer oor, en leid het goed en rechtvaardig in die naam van my vader. Amen. En jy sereenies, reis moore weer voorspoedig na Teres, waar belangrike sake al reeds op jou wacht. My liefde en barmhartigheid is met jou, dis kan jy geris wees. Reel al die ander dinge maar met Joosef, want nou is hy die meester van die huis. Daarna die kankie Jacob na hom toe geroep en aan hom gesê, Jacob, laat tussen ons die verhouding as vroeger heers, wat vir jou wel bekend is, en daarby moet het bly in hierdie land. Amen. Nou het Joosef baie verdrietig geword, en hy die kankie nadrukkelijk gevra, of hy toch voordierend so in sy godlikheid aanwezig sal wou bly maar die klein Jashua het nou baie kinderlik gepraat en in sy woorde was nou geen spoor meer van iets goddelik nie. Hy het weldra ook slaperig geword, so dat Jacob om bed toe moes bring. Tot diep in die nacht het die geselskap by een gesit en met mekaar oor die rede van soe in verandering by die kyntje gepraat, maar niemand het werkelijk iets gesê nie, maar veel eer het die een vraag aan die ander gestel. Maar van geen enkele kant het echter enige bevredigende antwoord gekom nie. Tenslotte het Jozef gesê, Ons weet nou wat nodig is en wat ons moet doen en daarmee kan ons ook tevrede wees. Dit is echter al reeds laat in die nacht. Ek dink dis dat dit die beste is dat ons ons ter ruste te begewe. Hieroor was elkien dit met Jozef eens en amal het ook weldra na binnen in die huis gegaan vir een goeie nageris.